Anna bizaguko. Razenak kultura aurrera coi. Igarne berribat irola irratitik zuen belarrietaraino. Barasken sidunak saio berribati ekiteko prest. Zatorren astean, duragoko liburu eta diska asoka ospatuko dela probetxetunea izan dugun, Euskal Herriko eragile bat ezagutzeko. Gorkatxa morro gonbidatu dugu gaurkoan, taupaka elkarteren inguruan hitz egiteko. Taupaka elkartea, kultur sortzaile batzuek sortutako elkartea da. Besteak beste sortzailein kulturprodukzioak argitaratzen ditu eta duragoko asokan parte hartzen dute ere bai. Baina elkarte honek, beste balore batzuk jorratzen ditu honetarako. Kontsumismo eta irabazi ekonomikotik IESI, beste batzuk ere bilatzen ditu tautakak. Autoekoizpena eta lizentzia librean aldeko apustua, adibidez. Hori eta zitzein godu gu gorkarekin, eta bide baltez, eh, aien sortzaile eta lanen inguruan ere, aurtengo guztiak, errepasatu. Desde nuego, kolektibo interesantea data upaka, ezagutu beharrekoa. Datorre nordu honetan pare usatezi eguaz. Barazki bizidunak azter aroa. una quenchuté en saude una sapi punto voz piro ratán 9 de cada 10 de casaris lo recomiendan saconean el setuten artistiko orotako sortzaileak hartzen gaitu bere barne, sorkuntza lanak sortzen dituztenei lanak sortu, argitaratu eta zabaltzeko baliabideak errasteko zenbait gure lanak argitaratzeko elkarte baten beharra ikusi denuen. Musikara mugatzi burrun, sormen e, disiplina artistiko orotara zabaltzea erabakitzen dugu. Disiplinen arteko elkarlanak eta harreman loturak elkartea bera sendutuko duelako. Krisi ekonomikoak e, kultura astiltzen dagoela sinestara nahi diguten enpresa handiek e, horrena itxakian e, pirateriaren aurka jarri dituzte beraien e, arma guztiak, kulturzaletuak lagun beharrean etxai zango bailira bezala tratatuz eta beraien aurkako legeak eraikiz. Bitartean, e, diru publikoz lagundutako lanak jabego pribatuzkoak e, bihurtzen dituzte, Eta telebista eta irrati kate publikoetan erakusketa, aretu publikoetan, irentziarasten diren momentu oro iragarkien tartean jarritako videoklipeen edo tabanku batek antolatutako erakusketa batekin ez bada egunkari ezagun batek babestutako poesia erresitaldi batekin. Guzti horretatik bi ondori bateratzen ditu. E bat da, kulturaren priba, privatizazioak dakarren desne, e, desdemokratizazio kulturala, hau da, edonork eduki kulturaletara zarbiderik ez izatea, ekonomikoki gaitasuna duten egi mugatzea, alehia. Eta bestea, eduki kultural alternatibo eta kritiko egi ateak izten zaizkio, kulture neutralak eta ezeptikoak bultzatu. Beste la fikzioak jarraik okodu, gure realitateak izaten. Tap gara e, sortzaileok e, guk geu sortutako tresna bat. Eh, ordan guk hori identifikatzen gara. Tresna moduen. Modu asamblearioan e, funtzionatzen dugu. E, baina profesionalki lan batzuk banatu ditugu gure artean, Taldekiru. lan taldeak ditugu, bai komunikazioan, bai manaiement alorrean, baita eh, sare sosialen kudeaketan eta bar. Orben, horrek ba, laguntzen dago, ba, elkartera datorren talde, sortzaile, e, taiaso, e, danetari dugu e, so, laguntzen dio sare baten barruan e, egoten eta bere proiektuak zabaltzen. E, e, ze bide egin dugun, baina bueno, ba izan bat urte sortu binean, e, bost urte, petzen dut, porque musikerriatik datorritako zera bada, Eta eta berto neguazen pertsona batzuk batzuk ez dauz eta beste batzuk dauz Beste bar, berri batzu dauz, baina e, bueno, enborrean e, gaudenok edo ba, Gehienok e, aurra jarraitzen dugu, beste batzuk e, faltan daude Eta agian beste batzuk etorriko dira beti, beti ikusten dugu guregurua tresna baten moduen Baina tresna bizia, e, beti gara e, Azanblak zetzen na eskal Herrian ez. Eh? elkarten garataki zen bat, hoitzakotaten daberea, baina beti zehaten gara lana egiten. ta eta, eta lan egiten dugu askok egunero. Ordu batzuk edo saltzen dugu monstro hori eh, aurrera botateko.paldi <totipa> maite mindu tzela, ohtura kolore itzelak E, bere buruak uizian e, dagoela egiten duena, bai bestetik e, dago zorkuntza guztia, sortzen den guzti hori, eta zortzen den hori asku eta zabaltzen da modu libre batean, e, bai zahanean, eta bai ezkarek fizikoetan ere ba, <coughs> batean eta bestean. Hemen bain bate muzika eta zortzak e, batu da, E, Elkarte bat egin eta modu kolektiboan e, lan egiteko bai diskoak argitara zen, konzertuak antolatzen, ez bai da zen, edo beste lako kulturzorkuntzaren gaineko e, bade bateak e, e, pisteko eta garateko. Gauzak egiteko modu ezberdin bat dagoela e, eta bideo hori interesgarria dela, nintzat e, guretza. Eh, baina horre que estaba pasando ahí, izan behar dala minoritario. Seen bat mal el tzerakoan, baina seen bat mal ko, el deusit... Opaka, sortzailean arteko indarmetaketa metaketa bat da, Elkart laguntza eta ausolanean unarriltako zuntzioaz, eh, funtsonamenduaz, autogestioan unarriltako eh, proiektu berria, eh, Elkartearen parte iren sortzailean lanen eh, kudeaketa, ahalik eta osoena autokudeatzea da elgurua. Lanaren hasierako, hirietatik, publikoan, orkesterako prozesu osoan lagundu. Erabakidanak sortzaileon esku geratzen dira. Zormen lan erabat baltintxatu gadeak eratuz. Eh, Sormen lan horiek eh, argitaratxeko eta aurkezteko baldintza duineak ebermatzeko lana burutuko duen elkartea. Eh, sorkuntza lanak aurkezteko sirkutuak eratu eta jada martxan daudenetan elkarteko kart, el sortzaileak okatzeko ahal -e egingo dira. Era eh, berean sorkuntza propio ziren espazioan berrezkura. <tose> Arribien, soñi, duen okazokara behira. Estan bajarrik olgu chan da kan tratatuko eztana baina gero eh nobedadeak daudenak eh elkartean badau diskoak eta bar ba horren nobedadeak esalmentanengodi disko zara bai meazkenean topaka esta e, azotanegon bear bakarrik diskoak saltzeko, pasinak egon behar da ba, bai bai beste testigantza ez berdin bat e, egoteko ez horrintzat e, saiatzen gara Ba, besteko eragile batzuekin be beste Eukaltian sortzuen beste txantpioi batzuekin egoten eta indarrak egiten duzionen artean ez, ba, bai musika zuzenean, bai bonberenea, bidez eta bat. E, gure helburua talako neurri baten e, alternativa dela e, adierazte. Zoratu da, taupaka Luguazanietan no, odolankotorleku goriena benetan iziltasuna mendeku Taukaka ibiliz musikalki bizigara Errik moabizitzen uniztrimaren ikara Gokromesua no, batura erritik herrira Bihotxaren barenetik datorkurek uintura Zabanduzura dimena duintasuna Zorguntza eta herriaren arteko batasuna taubara, taubara, taubara, taubara, taubara. Taupada taupada. taupada, taupada Taupada, taupada Taupada, taupada Imperialismoa Kartzel Feminismoa Ocupazioa anti Euskera Migrazioa Ekologismoa LGTBI mugimendua Sorkuntza librea autogestio, centralismoa, asamblearismo, e David Azkear, errepresio, ekonomia sozial eraldatzailea. Taupada estaupada, taupaka elkartea, cartea, Orka Chamorrobas. Paraskion Ba hori, hemen txegaude elkarrizketa bat e, prestatu dugu gaurko saioan emititzeko eta aprobetsatuz datorren azteburuan e, durango kaso kegingo dela pentsatu dugu Euskal Herrian aritzen den eragile garrantzitsuenatako bat itzigitera ekartzea ona, irola erratiko baraski bizidunak saio eta bueno, ba, horretarako e, konkretamente lagun bat ekarri dut e, Gorkatxamorro, ondoetorri gure programara eta iso, asko Eta, bueno, ba, e, kontatuko dizkiguzu hainbat gauza taupaka elkarteren inguruan Baita ere apur bat e, e, lizentzia libreen inguruan eta bar Eta durangoko azokaren inguruan, hori, ba, aprobetsatu datorren astea Aste eta subi horretan e, e, ospatuko dela durangon Eta, bueno, asteko, hori, zer den taupaka elkartea galdutuko dizut? Aber, zelan esalduko zen iguke zer den? Bueno, taupaka elkartea esango nuke dela... E, sortzaileon elkarte bat da, indarmetaketa metaketa bat e, Kultura azkean e, mugitzen garen sortzaileon indarmetaketa metaketa bat e, eta musikaz gain, elkarte ba, ba, honetan ere, ba, beste mota guztietako ba, sortzaileak daude bai dargazki e, gintzan eta bideoan aritzen direnak, bai antzerkian aritzen direnak, dantzan eta, eta gero bueno, ba, ba, gehiengo badana da ba, ba, musika Uhum, uhum. Eta Euskal Herri osoko jente ekotetan hemen? Bai, bueno, guk berez, e, gombitea beti ilusatu izan dugu Euskal Herri osora e, Egia esan da bizkaitarrak gara gehiengoa, Baina bueno, bai dagoela e, donostiko pare bat proiektu ditugu e, Aldatzen laguntzen antzerkitarlea eta eta zuneri eta nortzone no guruko proiektu dale, denak, proiektu denak. Mhm. Mm eta eta bueno, es daukagu eh dago quien daukagu inolako askenean Euskal Herria mugatzen den proiektua da. Mm -hmm. eta, eta horrek suposatzen duena ba, ba ba Guztik, bai, eh modu nahiko naturalean e, eratu izan da horrela eta horregaitik ba hori, geienak bizkaitarrak izenda, eta ta bizkaitar geia bildu gara, se bueno, e, i, ere el zul lei eries mas haieniere partadien ezela elkartuetan. Eta hori, ba hori, elkartu el gara ona, e, e, bizkaitarrak batez ere e, elkartera, ez? Taupaka elkartera. Hordua nori, sortzaileok sortutako elkarte bat, e, tresna bat, e, izango zen taupakan, eta bueno, lan txendu e, kultur sortzaileen beharreak azetzeko, ba, hainbat, e, jarduera, ez da? Bai, egia da, e, taupaka sortu genuenean e, sortzaile batxuen e, beharri erantzuteko tresnale e, sortu genuenean, bazagoen bazegoen aurretik, e musikarria disketxa izan sana eta horbai bilduginela eh e, musikaren eta eta inguruko e, ba, kulturgiak, baina araingo honetan eh musika librearen inguruko hildorren e, e, ildorren horretas aparte bai ikusten denuela gure sortzaileak bai ba, ba beste behar batzuk beste incluso beste egin, egin nahi batzuk, es eta eta horretan bueno, e, laguntzeko, elkar laguntzeko, ba, sortu genuen taupaka Eh, uh -huh. e, honetan ba, ezbe, ba, zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditu elkarteak, guztiak eituko nioke, e azkenean e, talei serbitzu bat e, ematen saigulan, ta baden dieguna, azkenean oi elkar, Carla da Eta, eta bueno orokorrean interes taldeak oso positiboa da ba, bale batetik bulegoaren kontua dago e, bestalde batetik ba, diseinua irudia talde diseinu eta irudia zaintzea bestalde batetik eh sareak e, sariak eta eta, eta, eta, komunikazio. eta komunikazio lana Sabalza askenean komunikazioa oso sogarantzitua da eta ia da mm -hmm. musikarrian hori lantzen hasinera baina baina orain bai ikuste dut esaltu bat eman dugula eh sense horretan se si bueno egune komunikazio oso modu e, serioan lantzen dugu oso modu profesionalean eta eta nabaritzen da ba bari arrisqueta orduan eta medioetan eta Eta leku guztietan eh, proiektu bat orkesterak, orduan, ba, oiak zungiagun gula eta horri oso garrantzitua gure sor, sormen lanentzatzea gure elburua karra da hori ez, zabaltza e, eta mesuak edaraztea. Mhm, hau da, e, sortzaileek eurek sortutakoa, sortzaileek eurek kudeatutakoan, e, nahiko horizontala izango da beraz, baina, e, profesionala ere bai, ematen den eskaintza hau, taldeentzako eta kanpora ere, E, saiatzen da izatena alik eta eleganteena eta. Bai, azkenean, e, ba azkenean bueno, ja elkartean lanean Jfo gabzen or ba, adin bat daukagu, eta mm -hmm. proiektu ezberengeetatik pasatutakoak eta eta... Ba, esperintzia ezberdinak jasotakoak, eta esperintzia horrek ba, ba, bueno, man dugu ba, gauzak egiteko beste erabat, eta eralik eta txukunena erabiltzen zailatzen gara. Mm -hmm. eta, eta, bueno, ba, zer egin horretan, ba, ba, gabiz... Ba, usz proiektu oso interesgarriak kaleratzen, eta eta geroeta eta sortzaile gehiagoetan hitagoak bidtzen du. Eta hori beste, beste modu bat egitekoa porque claro, badago aukera, musikari batentzako edo beste era bateetako sortzaile batentzako, beste diszilina batetan jarduten duena, badagode aukera batzuk euren lana ellarasteko, zabaltzeko, formatuetan eta grabatzeko edo euskarri lotzeko lhotzeko, baina guk egiten dugu beste era batetan. Orduan, el interesante iruditzen zaita saltzea badaudela e, hildo ideologiko batzuk edo badaudela e, gauza pues, e, politiko batzuk edo helburu batzuk saintzen direnak, ezta? Bai, ver, azkenean e, berazkenean guk ba gara eta musika gure militantziaren ba, beste arlo bat dela esango nukez eta, eta zentxorretan ere ba, bueno, gure diskurtzo kulturala daukagu gure, gure diskurtzo horren barnean e, ba, musikazkearen asaparte eta esgaeren eta sazemen kontrako uhum. eta bueno, olako kudeatzei kontrako jarrera aktibo batetas gain Ba, gero bai ikusten ditugu Euskal Herrian diden, zenbait arraso kultura munduari eragiten diotenak, baina ezkenean esparra guztietara zabaltzen direnak, ez? Ba, ba bai e, e, kulturaren globalizazioa, kulturaren e, e, ba, e, biruaren metaketa, ez, ba, ez den banatzen, ez? Sa, ez dagoen errekurtxo ba, ba, guztiak ez diren ontzak, ez? Eta gero nolago den be bai, ba, ba, enpresa zeharts batzuk, eh oso lotutak dausenak ba e, egiteko erareantz bati eta eta nierustez ba e, kapitalarekin serikusi handia duten e, modu modu oiekin, ba, ba gure, gure adibidearekin ez dutenak bat egiten, eh gure, gure egiteko erarekin ez dutenak bat egiten. Eta sentzu horretan ba, bueno, gu ba saiatzen gara gausak bestera bateanen egiten eta eta saiatzen esaten dugunean da kontrasan asko sortzen zaizkugulako bidean, baina, bueno, hoiek gain ditzen, hitz egiten, eta hoien gainetik pasatzen, e, alegin txengarelako, ez? Mm -hmm. Ose, gure txatazkenean, e, kulturan jardutea ez da, ez da bizi modu bat, ez gara honetaz bizi, ez da ez da dirua lortzeko modu bat, baizik, eta e, bizitzeko bizitzeko erabaki hartu du, mm, Eta gustokoa duguan pasio hori, hori kaleratzeko, claro. Orduan ba bueno, guk bai, ba, ezakita, adibidez bai ikusten genuela, ba nola gaur egun, ba, ba, jai ereduan, ba asko asko antolatzaileak asko botatzen duten, hori, ba, ori, ba dute enpresa zaintzat bat eta enpresa zaintxorrek egiten ditu ba, antolatzen ditu jai guztia. E, gertatzen da hor bidean, ba, bueno, bidean gertatzen dena da denok de deno, Enpresa horiek dirua manejatzen dute beraien era, normalean musikariei, sortzaileei, eh, esaierei, seraileratzen eta tekniko ekonomikoen enpresek egiten dute. Guk horretan jardentasun osoa erabiltzen dugu, ez bakarrik gure sortzaileekiko, baizik eta fantolajeekiko bai. Mm -hmm. Horre, horre esaki gure esperientziak esaten dugu, azkenean, e, guk ez dugu la kobratu behar, bestek egindako lan agatik baizik, eta guk geuke egiten dugun lan horregatik, ez? Uhum, uhum. Eta, eta, bueno, hori da horrelai duten dugu, ez? Ba, ardentasun osoz, bai antolakuntzan, bai taldeekin, gure taldeek beti daukate gure kontuak ikusteko almena, bazkenean elkartekideak didelako, eta eta beraien kontuak ere badide lako, claro. eta eta sentzu horretan ba oso posik gaude. Ba, uh -huh. Inor ez iño tres da topakatik joan e, dirua e, la portu dio, te la sabes, no, asegura. Ese moduan hori konfirmatu aldu, oso, oso modu transparentean, e, horizontalean funtzionatzen dugula eta bendentzat, bendentzat, alde horretatik oso posik e, gaudela, Denok. E, Aipatu duzu uso orde pasada es ja eh, eta eh lizentzia libreen e, e, kontu baina igual el Chulek más les vale yakita se berriro aipatzen dugu gure programan, baina igual bate batek oraindik ez dago jakingo ze letchetas sabisen borka. Bueno, berez, a ver, lisentzia libreak. Eh, gure gure elburu nagusiena beti izan da musika, gure musika a liketa jende geien nari helaraste. Eh, elburu hori Daukagu batez ere, gure, gure musika ba, ideologia bat zabaltzen duelako, e, bizitzeko eta pentsatzeko modu bat, sentitzeko modu bat, eta gure gauza helburu garrantzionetako bat hori da, eh, zindeari elaraztea e, transmititu nahi dugun guzti hori. E, horrek talke egiten zuen, zuzen zuzenean, e, lizentzia privatiboekin. Itxak esaten duen bezala, e, privatu bihurtzen dute musika eta eta eh e, zai, dute gende guztiarengan eskuragarriagotea. Bai, asko baldintzatzen du hori e, erabiltzea, entzutea, konsumitzea. Mm -hmm. Orduan, eh bueno, ba bere garaian ya musikarria garaian aukeratu genuen e, lizentzia askeak erabiltzea, e, incluso garaio horretan batzuek e, erabakitzen zuten es erabiltza lizentziarik zuzen susenea. Ja. Eh, Lizentzia azke, azken kontuarekin behar, ba, talde bakoitzak ba ditu bere kontra eta bere gauzak, ze, bueno, beti egon gara zen eh. eh, ze Lizentzia aukera hartzen dugu, elburu ekonomikoa ere gabea, elburu ekonomikoa galera, eh, zein, nes? Horre, bueno, bai usten dugu lapizkagat, talde bakoitzak erabakitzea zen Lizentzia hartzen duen, baina, normalean, eh, daukau, erabiltzen dugun Lizentzia estandarra da, privatu dut, privatibo gutxien daukana, eh? Mm -hmm. Oze, sea, hau da, lizentzia zabalena dena. Esaten duena e, egin behar dela lanera torriak e, licentzia berdinaren pene egin behar didela, e, e, ziurtatzen dutenak e, norena den lan hori e, e, azaldua ardala... Hori atribuzioa... Eta, eta listo, ustu. Mm -hmm. Bai, bai, e, da, bai. Ze, elburu ekonomikoarenak endu genien, ze, bueno, bai ikusten genuen hor, azkenean, edo zein irratik, e, puliziteta esertzen duena, elburu ekonomikoak ditu na bait, neiz eta horretaz ez bizio, bueno Azkenean, elburu ekonomiko bat dago, e, diru hori behar delako, igual irratia Bai, edo txosna batzutan Ori, e, edo txosna batzutan, eta, eta bueno, ba, badibidez, elburu horik enduen nuen, oza, elbizentziaaren sati horik enduen nuen, ba ba privada fiscal eta zurelako gusten baden eta egin du gustiarengana heldu mm -hmm. Eta bueno, ba horretan egin duguna da tresnak jarri. Eta tresnada ba ba lan gustiak gure webunean igotzea. Mm hori -hmm. bitzen ba, dakinmo webunean live. webuna. hori da. Eta, eta gero, ba, bueno, e, deskarga libreaz gain gure ba, taldeek bebai e, diskoiek nola baita ekonomikoki babestu ba, ba, behar diren ba, ba, ba, aukera bai Spotify diskoa entzuteko hor nola oso diru gutxi baina baina bueno, ze, zerbait zarrera badaude eta gero iTunes bidez eta beste den da virtual loietako ezberdinetan ere hartzen ditugu salgai e, era digitalean e, erosiel izateko Eta eta bueno, ba, horretan horretan gabis, azkenean gure asmoa da hori, ba, gure musika eta gure sormenlana galite ta geien, ba jaultz. Mm -hmm. beste elementu garrantzitsu bat honekin eh, eh, lotutan da autokoizpenan, eh, grabatzerakoan, sortzerakoan, eh, materialak eraikitzerakoan, adibidez semanaldi eh, eh antzerkietan eta bar E, erabiltzen da autoikoizpenean, lanak banatzerakoan ere bai, askotan, e, badago no, zuibilizara komentatzen digitalak, baina banatzerakoan eta dendetara eltseko eta bar, autoikoizpenean erabiltzen dugu taupakan. Bai, guk normalean, ba, bueno, e, orain arte, e, edo talen orbanakoek e, zabaldu dute beraien lana, e, saldu dute bai kontzertuetan edo baita inkluso e, postabidez, mm. nokondinen bitartez eta bar, Eta gero bai, ba, dedete elkartearekin batera ere, ba, ba, elkarlanak burutu ditugu eta dizka asko ba, bertatik zaltzen ditugu beraien gu egunean eta ba, guk zuzenean beraien gu gure gu egunetik linka barri karriz, ez? Azkenean ez da bakarrik e, egiten diguten lan bat, baizik eta ikusten dugu dara bai ba, elkartruke bat ez? Ba, jendeak gure weguneren bitartez ezagutzen du dedete, eta dedeteren bitartez jende askok ezagutzen dugu gure muzika, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, azkenean gure etxatintrezgarria da, ba, gu bezalako bi kolektibo ba, irabaziaz morik abekoakaren, Manola Gauden hor, ba, ba hori, arreman zuzenean eta... Eta indarra guetatzen dugu. Vale, unekin aurrera segituetan, Durangoko asko bere dago, Durangoko askoan aurten estana jarriko dugu, Durangoko askoa beti izan da leku nahiko tradizionala kulturaren e, e, zabalkundeari begira, hau da e, egiten da editoren eta e, diskografiken bitartez batez ere. Baiagoor baga daude eta bezgu bakarrik musika zuzenean, bideo huts eta bar badaude horrerai bai. Orduan apurka apurka hori ere aldatzen ari da estena hori ere bai. Bai, tamales, malez, bueno, eh, asoka ofizialean beti gondira eh, kolektibo-alternatibo asko. Eh, niruztes geroz eta gutxiago gaude, eh, estanaren presioa geroz gero eta altuagoa delako, eta salmentak geroz eta salmenta gero txikiagoa. Uh -huh. eh, horbe bai, eh, gertatzen da kapitalismoaren eredua, eh? gutxi batzuek eh, gehiena saltzen dute eta, uh -huh. eta gira basten dute. E, orduan ba bueno, egia da ba, so, e, kolektibo asko que sin dutela, diru hori da ez daude, eta hori pena bat bada, batez ere guretzako ba beti izan garela, ba asoka ofizialen izan garelako guk eta eta kolektibo guzti horiek, osatu dugulako alternatibotasuna. Mhm. Mm eta gero gutxiago daude gaude baina bueno, e, egia da beba bai, durango caso sortzen dizkigun kontrasan guztiekin eh guretzat oso garrak zure la egotea e, Jendeak elkarte bezala e, bertan esa gutzen gaituelako gure talde asko diren direnarren jende artean eh gero el bera e, ba, ba ez du egia da desde aquí Iustez ez da hendearen heldu marka moduan, eno nesakit nola esan, no? e, ba, kolektibo moduan, hende askok musikaren munduan hendeak ezagutzen du, baina musikatik kanpo jende. Eh, baronta, musikaria ez dena, musika saleek denek ez dute ezagutzen, ez? Ba, igual antolatxe batxuek bai, baina ez orokorrean korrean, edez. Eta bueno, gure elburun nagusietako bat hori da, ez? Eta upaka ezagutaraztea, Eta, bueno, invertxi hori zilegia dela eta eta garria dela elkartearen txatea ikusi hori nuen eta hori bueno, invertitzen dugu dirua eta zenbait esportzu. Egia da ere, azokarako, ba, gure sortzaileek ere, azokarako diska kataratzen dituztela, eta, eta, bueno, urte honetan zehar, 2000 urte honetan zehar, diska pila alkalea ditugula eta horiek ere, ba, era zuzenean eh, publiko horoko horraren gana helalazteko, ba, ba unerik egokiena dela ez eta orregatik ere ba, ba, ba. Bueno, pasatuko gara igual parte apurtxu bat eh arinagoetara eta bueno, hori aipatuta azoka eta bar, eh así ditugu eh disiplina desberdinak ere badaudela, se dauden galdetuko dizute jarraian, adidez, bueno, musikaren inguruan zuta bioak gaude, baina ze taldetan, a Bueno, ba, kimo, kimo orkazua erakindago no? Hori <risa> da eh, DJ lanetan eta, eta, bueno, bani zein da zain eta siroka taldeetan A ver, katiko lez <risa> uh -huh, uh -huh. eh, Hori musikaren ingurutik badaude beste asko rapero asko ditugu guren elkartean Bai, justu nintzen entorrela agonez pentsatzen ba. zenba rapero ditugu, eh, eta ba, baina rapero horiek naiz eta taldeak ez egin dira baina gila da familie bat eh, osatu dugula nara baik. Uhum. gehienez bat eze, eh? osatuta baina oso raperuak oso maita dira eta oso ondo zabaldu dut elkartea gehiengoari Bai, kurioso da, gure elkartean da bizen hauek ez daukate raperoen estetika klasiko hori ez daukate jarrera horiek, oso jente arruntadira eta azaila da azmatzea esbaditu zuen sakutzen horren tipoaren atzean badagoela edo bazeuela, rap talde bat, bai hori Eta, bueno, taia da batzuk desegin egin direla Eta, ba, baina, kriu ja, ezkeneko kontzertu eman zuen saspikatun Eta disko batekin despeditu dira e, Gero Norte Apatzeko bai e, Aste dan balan eman zuen berazken kontzertua Horze egon gine da horpia lagun, lagun ba, despedia egiten Baina, baina bueno e, raiko, Norte Apatzeko raiko ba, jarraitzen du gauzak egiten eta eta, eta taupakarekin e, e, publikatuko ditu Hendika badabil bebai proiektu berriren batean <coughs> Eta, eta, bueno, jendea badabil movimenduan. Aitor nortapatzeko gurekin dago, sein da seinen orain bidea uh -huh. ilanetan. Uh -huh. e, David, nanklare, en esentu abeta da kriuko abe bai badago beste proiektu batean oren eta eta taupakati gertu ibiliko dira. Uh -huh. Osa, ezkenean, egia da familia bat osatu dugula eta eta, eta, eta bueno, ba, ba polita da ezkenean ikustea, ba, proiektuaz aparte eta elburu berdinetaz aparte ba beste zerbait denekon partitzen dugu. Mm Hor -hmm. rapa, baina bai hardcore talde bat eta e, e, kantautore bat, denetarik daukagu bai? Hori da, ba, daukagu jozu bergara, e, kantautore moduan, egia esan da oso pertsona magikoa elkartuen entzat, mm -hmm. e, ez bakarrik bere la horregatik un, un erratíko ba, ba, ni eh, daukan jakinduria eta eta egiten duen lana bebai, ba, oso interesgarria delako guretzat te el, el modulei, eta pieza clavea el cartean bai pero lo hago solte taldean jarkore egiten ba txipi bai hasieratik oso oso implica tu bai eta bueno ba, parte bai irena kesa ta Eta hori musika baina ez bakarrik musika, esan dugu badaudela eh, liburuak eta badaudela antzerkiak ere bai A ber, kontatu apur bat, nor dauden? Bueno, hor badu eh, aldatzen laguntzen antzerkita aldea, Nostiarrak, eh, txiki da hor hasieratik Berabe bai ari bai da edo, bakarrizketak egiten orain mm Honfaia -hmm. eta oso oso barregarria, aukera bai, badaukazue eh, joan Kristolako bira egiten ari da orain eh, Abenduan pila bat eman ditu Azarroan hori indik batzuk eratzen zaizkio Endu indik eta iagokat bukaren arte e, Gero badu honintzen mm -hmm. bai, Gure, gure ipuinkoetalaria Eta e, e, osokoa dena Hori, osoko e, iralakoa ira eta barazki bizidunak zaioan e, Ipuin batzuk irakurri dizkiguna noizean behin bai, bai. Eta, eta, bueno, gero, ba hori raiko ari da horain e, idazle lanetan, e, raiko nortapatzeko abeslarietako batek, e, diguruak aleratuko du orain e, rengoko asokan. Mm -hmm. Opio e rebeldeak. Hori da. Eta, bueno, hori da, pixka bat, gero argazki eta bideomunduan daukagu e, itziar, e, Nasty Frames. Mm -hmm. e, ba, bueno, berak jarraitzen du hor bere lantxoak egiten, eta... Eta, eta osatxoak aleratzen, oso, oso irudi bereziak, oso begi bereziak dauka eh, bideoklipak egiteko eta razkiak egiteko bila esan da. Uhum. Estiloa, propioa. Bai, eta bueno, hauek me bai, eskenean bai, egiten dutena, dutena da, bai, elkar el lan bat durekin, ez? Ba, musika taldeo eta gaudenekin buritziarra, ediz egin zuen bideoklip bat dure garaian, zirokari eta kiztun emaitza, kiztun giro polita... Uh -huh, uh -huh. Azkenean lagunen artean lan egitea ba, sortzen du gori, giro oso nahi gotea, eta oso orainmen polita geratzea lan horretaz. Uh -huh. Eta gero bainera maitzak oso nahi izan da, ba harretu hau bete ez. Bale, ba, uh -huh, uh -huh. vale, ba, ba daragoz rato txubat, haxik maitzen joango gara, e, asoka dalata, asoka dalata... Eh, Novedades ha ah, quedado, haurten Kaledeturios eh, han dido ganas, que te abertan topatu algo alko dituguna, aquí a la virtual dizkigusun, en plan promo aportu bat? Promo aportu bueno, haurten, eh, ya esanda, gusta, gusta oparabagonda, eh, atalako de ir a Zazpi, Zazpi Lanbarri urtean Eh, atara zen, uste eh, dut, aldera edo, atara zuen soltek uh -huh. kaini aldera. Azi eta, uste dut, soltek atara zuen bera diska berria, isa, eh, izenekoa. Ezan uh -huh. daiteke, igual, bera hien diskarik bera hubi oso soñu profesional eta, vale. eta ni niruztese, Kristolako saltoa jauzia maldutena. Uh -huh. Kolagoak ere bai, soñu atletik, soñu atletik. Soñu atletik oso handuta, estudio berri batean. eta. Oria oso, oso dizko... Ba, kaina guztapot denentzat... oso dizko... Ba. Mm -hmm. e, Labazuk atara zuen izotzea regina holako ba, nola ditzen da maxi, maxi dizka ba, bat igiru kantabiltzen zituen. zituena eta, bueno, egia zanda ba, agortu egin ziden mm -hmm. eta tirada berri bat egin du ba, nago kasokan izango dena salgai, beraz mm Honen -hmm. lan honetan kuriosidea berarentzakon lehen egola nadena Euskara hutsean, bai, euskera hutsean. Hura mm -hmm. eta esan dezakeguia ari dela prestatzen urrengo lana euskara hutsean. Bai. Ba, esfortzu egiten ari da, ba, mm -hmm. ba, Euskaraz eh, abesteko eta Euskaraz idazteko, Vera euskara badaki, baina bueno, kiada ba, algun ez duela erabiltzen eta bueno, ba, Horrek ba, suposatzen dut ba, esfortzu, esfortzu bikoitza egiteaz, eh? bai, bai, bai, eta, bueno, da, suposatzen dut Latorren untearen asiedadako izango dugula bere berririk. Gero, zer gehiago izan dugu? Ba, zirokaren diskoa, beba, ekaina partean atara zen, ura, ura diskoa, ora atara, atara genuen, ba, kantu aurreko proiektua, atara genuen hona zen, malutak proiektua jas <laughs> naiz hori bitxan <laughs> beste pasada, ez, Maluta, malutak proiektuarekin hasi ginen eta da, malutaken ideia zen, disko fisikorik horiek eta kantuak bideoklip formatuan kaleratzea jautuen kale, no? bai, ikusten genuelako bai hendeak hori kontzumbitzen duela, ez? youtube bideoa mm -hmm. kontzumbitzen dituela eta ger mm -hmm. gero bai ez genuela sartu nahi estudioan e, amar sortxi zeik kantu grabatzera baizik eta bueno bi kantu grabatzen genituen, bideoklip batekin Galeratu aquest vídeo que bateguin, galeratu mm -hmm. osoz eta maluten lasaitasun horrekin, eh? O sea, es que tienen malutak bezala erortzen joango dira kantuak eta eta horrek, ba, transmititzen daisu mendasen hori. Baina, gero bat alekiri berriak sartu ziren, aldaketak eran taldean, eta bueno, ba, esan genon, bueno, ba, grabatuko ditugu beste lau 5 eta ba bilduko ditugu malutak eta bein malutak comportuta eh, ur urtuekin, -urtu ba, ba ura, ura diskoa era gero. Eta, bueno, hori eongo dirale oso gutxi batzuk, bat ba, ara genitu erako gutxi eta iaia ia denak saldu zirelako. Uh -huh. Gero, ento abeta akriun batzen denbora kaleratu zuen, baina uste dut, hendikak esan ziren beste gunean agortuta edo agortzear daudela. Bai, hendikak esan ziren espero dute durango erako bai egotea beste, beste itiradatxo bat. Baina ez da kitazkenean dut dut, ez da <laughs> <laughs> Bueno, ikusiko dugu da torren astean. <coughs> Gero daukagu Suaia Eta Kimo Sons En Pistu Mixtape Discazo bat Aldo es un en descargato neta Nen chumudu suela No es right <risa> <risa> De, de dobeti do <risa> Vaig seguramente Ma, Bueno vaig Discazo Eta Era joe Ba, nabaritzen da e, roi hona, eh, disko mm -hmm. horretan, es, transmititzen duena mm. da, Bai, bai, bai Eta, eta eraberean, behar, bai, nire ustez edukiz betetako disko Bai, oso disko panfletero egin genuena Eta eta saiatu ginen hori egiten gauza simpatikoa e, Hau da, atxegin ez, entzun gozena Nire bintzatu oso geratu nahi horrekin ere, bai, bai. Da, nire panfleteroa itxa aldatu ganoke gira hau txai agatik erabiltzen dute gure kontra e, Amoriusko kantuak idazten dituzte. Rai, hori da. Eh, ez ditute eh, izenak esango, baina... Eh. Gero, eh, Raikok lehen esan bezala, eh, nortapatzeko Raikok aterak hori opio-rebeldea eh, ligurua. Eh, ba, futbolarekin zer ikusia futbola eta iraultza ostartzen dituen mm -hmm. eh, artikuloak. Ba, eh, berak argian daukan blogean kaleratzen dituen mm -hmm. artikulu osatutako liburu bat Eta ba, atsoa aurkezpena egin zuena, bi bakulturan Eta ah, bai. Et, bai hori da, aurkezpena bi kulturan eta bere arrebat egin ditu ilustrazioak eta mm -hmm. bai, Eta, eta azkenik ba, zein da zein taldearen ba, berria, berarekin, eta Badrachia natalaren uena aurreko diskoa uh -huh. eta ba animatu gara <laughs> beste bat egite. Ze urte berandoago animatu gara diska berri bat kaleratzera, Elefante Txuria. Eta, bueno, kasualitatea ez bitu, bestegunean aterazala Josebas arren nahi india, bere horpegi berriarekin, elefante txuria justu bere, bere saldi batean oinarritutako izenburua da. Eta kantu bat daukagu, hori, ba, e, bere garaian uste dut e, gaur sortxik edo gaur sortxik egunkariak egin ziola elkarrizketa bat. Eta, eta horretzen zioten ega zergatik ezuen idazten inieleraz edo erderaz. Ze horrek suposatuko luke beharen entzat, ba, Ba, mila liburu saldu beharrean, milioik kaliburu saltzea, ez? Mm -hmm. Eta esaten zuen, hori zela, elefante txuri bat, oparitzen badizute bezala. E, norbaite anulatu nahi baduzu, e, oparitu jozu elefante txuri bat, ze, oso pozik egon gara, elefante txuri bat duelako, baina ez du jakin gozerekin elefante txuri horrekin. Yeah. Yeah. Eta ezkenean eta kontzeptu horretatik abiatuta, napizkat, ba, ba, famaren, fama eta diruaren diduaren kontrako ba, ba, roi bat da, eskenean ba, eh, askotan saltzen digute bai musika munduan eta ba honekin naho egiten baduzu, asko salduta duzu, eta, eta, bueno, justo zein da zein, ba, somos el antibender, eskenean oza, ah. oza badekik un minori antxako egiten dugula musika eta, eta, bueno, mi guztes minoriak guretzatila dira, lagiraz, azkenean benetan entzuten eta gosatzen zaituen benetan, mm -hmm. eta hain bon, edasari behar ba, dintan nahi ez, beti zen mi guztes zontzai hentsako ba, ere du bat, eskenean behar dagoza, testu era, erabilituzte ba, euskal Herrikoia musikari eta zontzai asko, egon, haurri hori hori hori benar ditsua Uhum, uhum. Eta, bueno, bero, kolaborazioak egon dira, La Baso etorri da, Maria Zirokakoa etorri da, Arkaiz, Angertaleko Arkaiz, ba, musikerrian kideak eh, eginetik eh, Kriston ba, Arreman izan genuen, Ni bai arrasaten bizitzen egon nintzen egin eta, bueno, ba, arreman, Laguna Arreman hori bai, badizko batean geratzea eh, nahi nuen, eta bero geratu da kantu oso guapoat. Eta gero izaren Iderriko Mineska Gazteren batek, asteetako batek, ba, poeta da. E, poesia resitatzen du eta idazten du eta eta benak bai poematxo bat e, idatzi dugu e, Arri Arresi luruko e, poema. Mm -hmm. mm -hmm. Eta hori hori izango da fiska bat azokan duguna. Mhm, mm no son, no son. No. Da lagitxi. Ez da gitxi, es. Dejo decente da, bai, bai. Eh, elkarte txiki batentzako de, desde luego baiets. Bueno, ba, eh, emango digo mailera el karrisketari, eh, gairen bat edo kanpoan geratu izan zaigu proiektuak etorkizunerako eh, eta bar. Baia bueno, ni ikuste honekin eh gauza saldu ditugula eta, eta eh, edertu geratu dela. Josegritu naik oso nokzuk. Bai, bai, gaituko e, dut askenengo gauza bad orain gureratu zaite. Durango kaso gogara, oien kale mugara, goi kale kalean, ba hori e, musika dira, musika, disco, o kale horretan. Eta Zerbait ez arte ba, alde batetik esatea gure musika deskargatzeaz doan deskargatzeaz gain, gero ere e, formatu fisikoa oso merke eros daiteke da. normalean e, ba, izango gara sigurrenik e, formatu fisiko merkeen ahalbten duen eh ba estan eta, eta merke saltzeaz gain eh sanbardu gai e, musikariok eh salmenta egin gain berditugola gai musikarekin jarraituan izateko, da E, autogestioa horretan datza Jotxeaz eh? mm, bakarrikez eta bizko iek ere zabaltzez eta bueno, musika jendeari elaraztas. eta nire hasteaz eta hori ba, onbilatu eta saurretu estanetik pasatzera mm -hmm. e, kamisetaren batu dituko dugu mm -hmm. erosten jende, eros duen jendearen artean mm -hmm. eta eta oso estampolik desango du hori bilida under estana diseinatzen hori da, irudialdetik ere Eta, da, bueno, ba, durango kasakan ikustuen gara Hori, Ez, baka, ez bakarrik estanean Berro baita garren estanean egon garela uste dut Berro baita, mar, no, berro baita, berro baita maen... maika uste dut, bai Engur horretan Hori, da Eta ez bakarra estanean ikustuen, ba, ikusiko gara tabarnetan Edo durango, dagoen. buen, banik Edo biba kulturan, edo gaztetxetan, edo kontzerduetan, edo dena delakoa Ba, listo, eskerrik asko gorka tortsa gaitik Elkarrizketa txekin parte hartze gaitik. Eta, bueno, guk segituko dugu gure programarekin. Oso, ondo, azkerrik asko, zuei. Eta, bueno, ba, gurtzeko, eze jarriko dugu, ba, jarriko dugu, aipatu dugun kanta bat, zein da zeinen, elefantitzuria, hasi que aurrera. Hopai. Hopai. Dirurik gabeko, maitales hori ontxuak, oh, ikusi ditut. Bitele biztabaño, oh, interesgarriagoak, diren buik, kontalari. Ya! Yeah! Iratia.ga webbidean bertan topatuko dosuz gure edukiak. Erratsaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda. Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak bidela. Irratizkeak garen eginen, Kalisto kalisto! Beste igande bat bete dugu barazkiok, espero interesgarri iruditu izana. Marta, Barriro ere, eskerrak emoin nahi dizkiogut haupakarin eta gorkarin, eta bebai industriaren eredu ergaldoiaren aurrean beste bide bat lantzenarikaren proiektu denei ere bai. Zuek sari eredu, haupa zuek! Nire. Ez dut saioa agurtu nahi lehioako iztiloak aipatu barik. Gogoan daukat poliziak joninduen lehenengo aldia, leioako kampusean izan zela ere bai, mindela urte asko eta asko. Horeindik ere gaur egun, txakurrak lotu da dabi izan eta hemen. Sin mas, ere ikasleekin batek egiten dugula. Gure babes osoa, autoskunde sistema ustelori hori salatzera urbindu ziren ikasleentzako entzako, ertzaitxaren dispozitibo itxela aguertatu behar izan zutena. Santarrita-arritari eren berba bat eskeniko dotzet Bere eriotzaren albisteak ez nau triste jarri Ez nauzue negarrez ikusiko Baina amorratzen nau Azten nasein pentsatzen orain zenbatek esango duten Bera izan zela arduraduna, berak Beraak bazekiela Beraak agintzen ziela Bino txet etortzen zait bulura Egin dako Joansen beste kauroi ondiba Eta beste barik Orain bai, agur bat irola irratiko estudiotik, gu dagoaz. Letorrengastean beste saio bat, ohiko orduan. Eta orren jarraian, Astola eta Debutiren saioa hasi chico saituztegoo, Laura del suicidio. Saitu. <mai>